Ta shufko tihmu shwayd elna fo ma el torbakya lahza laha lissa haba zakter gol mkhayna nstahba shway halla ma el torbakr ibdi w vraiment au pied on ne se met pas avec un couteau on en a pas mais d'aish mit verel tessel mit den amal widget darf oh la iso rouge je jini la hable tabou jray bin Arratza León uh -huh. Arratza León eta ongi etorriak herri hottsakera ongi etorriaak mundu hottsakera. No <redientan> label Mundu hotxaken denboraldia hasten dugu gaurkoan, antxeta irratian eta gurtuko ditugu baitare barrosa sarearen bidez zentzuten gaituzten guztiak. <totipen> Internazionalismoa eta kooperazioa mintzagai hurrengo orduan hemen mundu hotxak saioan. <totipen> Eta gure bigarren denboraldia esan bezala azten dugu gaurkoan eta aldaketa batzuen batzuekin gato zuen gana. Baia ze askapenako kideak izaten genituen hemen bi astetik behin, aurten astero izango dugu saioa. Baina beste kollaboratzaile batzuk izango ditugu ikusiko dugu aurrerago ere askapenako kideak ba, gurekin saio hau etortzera animatzen diren baina bitartean bahinbat kollaboratzaile esan bezala izango ditugu mundu bat gobernuzkanpoko erakundea izango dugu astez aste hemen mundu hottsak saioan bi astetik behin amnistia Internazionala, Baionako delegaritzaako Germain Bleio egongo da gurekin Kuba e, informazionen atala izango dugu ere bai, tastaz irratiaren eskutin, eskutik eta korrespontxaliak bakgaurkoan adibidez greziara joko dugu. Zari, Eta horretaz gainere, behin ba, bat berri ekarriko dizkizuegu Amark xarearen pulsar e, agentzaren bitartez Amark Latinoamerikako e, irrati komunitarioen xarea bueno, Amark mundu mailako sarea baina pulsar delakoa Bat Latinoamerikako berriak ekartzeko e, balio, baliatuko dugu saio honetan Burri duzilan, EntxetaMedia.info Entxeta Irratia Belaunaldi olorentzako komunikabideak Erri Herri Erri mugimenduaren irratzaio Ausu Mediak ekoiztutako eman kizuna. Eta esaten zuen beraz zeintzuk izango diren ba, kurtsu honetako kolaboratzaileak eta mundu hotxak badenen artean egingo dugu. Eta esaten nuen ba, mundu bat Gobernuzkanpoko erakundea izango dela kolaboratzaile hoietako bat, bastez-aste... Ba Munduan zehar dituzten delegaritzeetara joko dugu eta bertan e, dauden e, ba, kooperanteak edo bertako pertsonak elkarrizketatuko ditugu ba, beraien e, egoera buruz beraien lan buruz eta baita ere ba, dauden herrialdea e, buruzko egoera jakiteko gaurkoan aldiz ba, mundu bat e, zer den jakiteko elkarrizketat bat egin dugu eta jarraian edur mintegiren hitzak entzungo ditugu bera mundu bateko kidea da eta esan bezala ba, aurkeztuko digu, zer den mundu bat gobernuzkanpoko erakunde hau. Bueno, ba, Telefonoaren bestaldean eta esan bezala mundu bateko kide daukagu, Edur Mintegi gaurkoan bilbotik, eh, arratsaldean, Edur. Arratsaldean, bai. Eta zaten nuen gaurkoan bilbotik ze mundu hotsak saio hontan izango zaituztegu e, ba, gaurkoan e, bertatik hemen euskal herritikan, baina beste saio batzuetan ba, mundutik zehar, e, mundu batek dituen delegazioetan eta akaso lendabiziko kontua gaurkoan, gaurko lendabiziko saio eta kolaborazio honetan ba, mundu bat zer den azaltzea tokatzen da Bale Bueno, ba, mundu bat, e, garapenako barrunuskan poko erakundea da. Hauze e, da, e, bueno, ba, goaldeko elkartekin, egualdeko gizon eta emakumeekin e, batera, lan enten dugu ebren gizartea garatu eta aldatzeko erronketan e, laguntzeko, ez da? Orduan, bueno, ba, daguneko, horieta maire, horieta, airu urte, dara erronka honetan, egualdeko bueno, ba, elkarte erkeiago horiekin batera lan egiten, Bai, e, alde batetik e, bueno, ba, guztion giza eskubideak e, babesteko eta bezagetik e, ba, gizakien garapene jasangarria e, alde egiteko. <hungu> Mundu batek bere sedean hola Euskal Herrian du, Euskal e, ba, gobernuzkampoko erakunde bat da, ez da? Bai, ala da. E, bueno, etzates, e, Euskal Herrian sortu zen eta zentzu bueno, ba, horretan... E, egoaldeko lau irburutan, e, hau da, bueno, ba, bilbo donoski, gazi, zeruñan egoitza ditugu, eta horikin batera, e, beste bulogo badaukegu tekniko edo Madrigen, eta e, zartekanpoko e, ba, zera laguntzeko talde pare bat, ekan eta lagoin. Baina, e, bueno, behin amen sortu, eta eta euskarri maian lan iten dugula, e, gure lana gehien bat e, egoaldean edo Eiten dugu, ezta. Mm -hmm. Horrezan edu egoaldia gazonetan, e, bueno, ba, bai Amerikan, eta, bueno, bainzutzen e, ba, mexico aldean, txapaz, estatuan, harta e, Amerikako lau hau da, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, eta Honduras, e, ego Amerikan ere, e, Brazil, e, Bolivia, eta Kolombian, eta, amegatik kanpo, e, lanetan dugu Algeriako Eh, Zajarar herriaren eh, kampam, eh, refusiatuen kampamentuetan, eh, tinduzten bertan, eta baita ere, bueno, ma, ba, palestinan eta, eta mozambiken. Eh, Zentsu horretan, eh, bueno, ba, iz, ba, bila mabi herrialde, eh, oso egura dezberdinak dituztenak eurien artean, baina, bueno, ba, elementu mankuna daukatenak, eh, ba, herrialde eta leku guzti horietan, eh, Ba, bertoko e, elkarte antolatua daude ba euren e, eskubideen lan egiten dutenak e, bere beren jardale egiten dutenak eta gure gure asmoa gure asmoa pala bada ba bueno ba eurak e, babestea eta alkarrekin e, e, bidea itea ezta akaso gobernu ezkanpoko erakunde eta e, ari garenean askotan e, baburura etortzen zaizkigu Ba, nolabait JKE eh, erraldoiak, ezta? Eh, zuek ezarete horrelakoa eta esaten zenuen oraintxe bertan, ba, bilatzen duzutela lan egiten duzueten herrialde horretan antolatutako pertsonak, antolatutako elkarteekin, ba, elkarlana in zuzen egitea, ezta? Hori da. Orida, eh, bueno, eh, Gobernos Campo como artean, Campo eh, bago den tarek noski. E, zaku berian ez hartzen gaituzte e, guztiok eta bueno, ba, normala da, kaleko hainbat bat jendek esin desurintzea batzuk eta bezen artean ezta, e, azken finan asko gara eta, bueno, ba, izen horrekin gabiltza munduan baina, ezan bezala, denetari dago eta, bueno, ba, gure kasuan e, gu ez gara ez erakunde oso hondia baina hondia Euskarri mailan baina ez estatu edo nazio arte maian baina e, bai badagugu alde hondieak beste elkarteekiko esta eta izan ere e, bueno ba bat hori bada ba guk beti dituen dugu lan eh bueno ba, ba, antolatuliko elkartekin eta oso konpromiso sendoa e, politikoa duten elkartekin ez da bueno kasoitatea e, ba, mundu bat eh non dagoen ikustea ez da osea zen dut Ba bueno, ba, eh, figatzen bagaran un e, gaudelan egiten, ba, hor, orre, ba, eh, zen lako konpromiso dalkagun, za. Eh, Palestina bertan eh ba gaudelan egiten, e, ba bueno, ba bai harfuxatuen elkartekin, baina baita eh bueno, ba Jerusalemen eh kontra egiten duten eh mugimendu zilarekin. Eh, Algeriako kampamento tal noski, eh eh ba independentzialako edo auto, autodeterminaziarako eh ar e, justori babesten ba dugu eh ba duela 15 urte eta gero bueno ba, Amerikan bertan eh bueno ba Brasilen e, MST eztekin dugu lan eh Kolombiako eh ba Gisa Eskubiden Defantzian e, Albangabe e, Bolivian ba Evo Morales eta eh mugimendu indigena e, bueno ba Ba, zera aurre egin zunetik ba irenakekin osearekin batera iten dugu lan. Orduan, bueno, ba bakito panorama eta eta bueno, ba -kasu, e, ikusteko aukera izango dugu, ezta? Eh honetan, baina bueno, ba, garbi gure konpromiso politiko da eta ez da asistencialista. Eta horrtandatza, bueno, ba eh aldea un beste Karteik, hori esan behar er, nizun, azkenian badaude beste erakunde batzuk e, ba, politikoki posizionatu nahi ez dutenak, edo behintzat hori esaten dutenak, zuek eta argi ustenari duzu elkarrizketa honetan, eta mundu baten aurkezpen honetan kontrakoa egiten duzutela hasieratik. Hori da, eta bueno, e, gugau argi daukagu Gobernuzkanpoko poko galera, eta ez mugimendu zuzela, ez egin mugimendua, baina bai dugu. gu... E, gu bezalako el erakundeak eta mu e, giza e, mugimenduen artean badagola elkar el elkar eta eta, eta posibilitatea elkarra hita estafa eta horregatik e, bueno ba e proiektuak deramatzago eta hori da gure azentpean gure btbarra era beranko proiektuak e, burutzea baina e, guk aukatzen ditugun e, ba bueno ba azkiriak, edo sociak edo el edo contraparte de la E, beti ere badaude kokatuak e, ba, alde horietan. Haibiez gu ketendugulan e, labiak hanpezinaekin, idonek azaritza bidearekin, e, eta, bueno, ba, euskarrean bertan, ene sindikatu ekin e, baukagu ba, ba, hainbat feritu ergarlanean, baina gero ere, ba, baita Honduras, baita e, Brazilen, e, ba, hainbat harri e parece han berten salduguren e, posturi e, bertokorekunde batekin labia kanpesiane kasetsa bidian e, e parte dena orduan seme dut bueno ba beti ere elburu aukagu harri aukagu bueno, ba, gure jomuga ba alako mugimenduekin e, e, posibela bear daitea eta eta hortan gaude Ez dakit ere saiatzen zareten hemen Euskal Herrian nola baiteko lan egiten, nolabaite baiteak ikartzen herrialde horietako herrealidadea onere Euskal Herriera? Bai, jala da. E, izan ere, egoalde delakoan e, garapinako proiektuak butzen ditugu, baina Euskal Herri Maian e, gure gizartean, e, bueno ba, zentziluzazio eta ezkuntzako proiektuak itintugu. Horrek zenidu, ba bueno, ba, gurera ekartzea, ba hango errialden errealitatea eta ez ze kontatzea, baizik eta, bueno, ba e, beraiek, e, kontatzen dute, asta. Ordun zubilan hori oso importante da gurean eta bueno, ba hortako ba bueno, lan dugu 11 e, bidez e, eina gainera ba genetike bueno itzaldiak eh, argazki irakusketak eh, dokumentalak ditugu eh, gero bueno ba auzo eta hrietan zabaltzen eh, direnak bada bueno batein produzioaldi buruak dosiarrak ordune eh, horratzean badago handi eh, bat eh bain zuzen ba hango herritetak eh, gureak hartzea egartzeko parkatu eta baita ere eh, bueno ba es bakarrik errealitateak eta bueno, ba, informazio edo edo mezuak edo edo edo irudiak baiziketa baloreak ere eh argi daukagu bueno ba ause bueno, ba, mundu bakarra horregatik guri zena mundu bat eta eta bueno ba, artean eh ba konpondu inolabait medio lenego eta eta bueno ba justu dehurtu berduguena horregatik e, nozki subiran hori pontescola bai Eta eskenean e, elkarlan hori eta lehen mund e, barkatu, ipar aldean, eta egoaldean e, egitearena lana pentsatzen dut ere bai ikusten dut zutelako nola baiteko erlazioa dagoela egoeren hango eta hemengo egoeren artean, ez da? Ba, alde batetik bai, iazan, e, bueno, ba, e, gero eta dago, bueno, ba, mundu bakarraren partidea guztiok, Eta e, batzuen e, arasoak e, lehen edo gero guztien arazak berretzen dira Eta baina baita ere e, konponbideak. E, asko dugu ikasteko egualetik e, Guk ere zasea aportu baldu gu, noski Baina asko eta asko dugu ikasteko Eta bueno, zuzen, gaur egun ni uste zori naiko nabari ikusten ari da Ego Amerikako eta Latinoedoko kasuan, ez da? Gaur reikusial dugu asken urteetan tela hainbat eh harri mugimenduak, izan mugimenduak e, bueno ba iritsi direla, eta eta bueno ba, oso os frenzy interesaria ditugu e, ba, bai bai Brasilen bertan, e, Bolivian edo edo hainbat edo Nikaragoan edo hainbat herietan eh bueno ba e, mugimendu interesari eta industenak eta ba daukagu seri kasi Europa n. Hm, ba espero desagun e, saio hau mundu hotzak eta baita zuek egingo dituzuten Kolaborazio horiek, balio izatea esaten duzu horretarako ikasteko, ba, hegoaldean eta batez ere kaso hegoamerikan gertatzen ari denaren inguruan hemen ere ikas dezagun. Amaitzeko bi kontu eskatuko dizkizu talde batetik, ba, animatzea jendea, e, ba, esaten nola zen ze aportatuko duen mundu bat saio honetara eta abesti bat eskatuko dizut ere bai. Bueno, bueno. Bueno, va ba, eh noski animatu kone dute jendea, bueno, va ba, ba, zera, va ba, e, alako jarrera ireki esateko, eh ba, beste munduko e, aldeko harrekat eta eta irudi horiek eh ba, bueno, va ba, va ba, zabaltzeko guztie horiei eta bueno, va ba, ikasteko sajen finean eh va ba, bueno, va ba, gustion e, beharra daukagu eta bueno, gurerare orein e, egora ekonomiko ere zailago dala e, ikasin behar berdu guslan, e, bueno, ba herrialde eta, eta bueno, barri horietan halako egora asko gorinagoak izan dituztela urteetan eta ez bakarrik ekonomikoki bereziki ta sozialki eta bueno, ba ia ia bueno, ba horrek berrizten gaitun, eta, eta, bueno, ba, sosial aportu zen dugun egu, gure mm -hmm. Bauden, bueno, ba, modu asko, e, gulekin e, bateiteko, baina, modu ekin tez, nioztez bada, ba, bueno, ba, hain zuzen, e, ba, oiz, e, ego, eta, bueno, irekia, parkatu, garrea irekia izatea, ba, bueno, ba, beste engendik e, e, ikasi nahi izateko, sta. Eta, bestia, A bestia. Hola, va, patean. Hola, patean. Eh, Puff, va, ni que estengo nuque, eh, buf, eh, arrapa el no eh. Arrapa tu ser tu, vale. Baina, ni hubo gusto que hubo estengo de su. Horida, Va, Carlos Mejía, algo eh, zera. Eh, Nicaragua, Nicaraguita Oso ondo, ba, besti horrikin agurtzen zaitugu Mila eskai redur mintegi eh, mundu bateko kidea gurekin izateagatik Eta zuen eh, mundu baten kolaborazio hau, ba, nola baiti inauguratzeagatik Bale, zo, so, eh, zarkazo bai Ai, Nicaragua, Nicaraguita, rezibe como prenda de amor Este ramo de siempre vivaz y jilin joches que hoy florecen para vos Cuando yo beso tu frente pura, beso las perlas de tu sudor, más dulcita que la frutita del tigüilote y el jocote tronar. De pi y maiz Mi pasión Se enterro En el surco De tu querencia Como un granito De maíz esto saliva Laste y dulcita Mi rebelde corazón Que restaña con alegría Todos los días Mi rebelde corazón Ay, Nicaragua, Nicaraguita La flor más linda de mi Yo te quiero... ...mucho... ...más... H herri mugimenduaren irratzaioa. Ausu mediak ekoiztutako emankizuna. Antxetamedia.info Antxeta Irratia, belaunaldi olorentzako komunikabideak. Antxeta Media.info aurkituko duzute mundu bateko edur minte giri egendako. Elkarrizketa hori, esan bezala mundu bateko kideak izan dugu ditugu astez-aste. Hemen mundu hotxak saioan eta beraiekin ba, munduko hainbat lekuetara bidaiatuko dugu. Eta beste a, kolaboratzaie bat dugu jada telefonoaren bestaldean. Bera, Germen Blezio da, Amnistia Internazionalaren kidea, ratxaldeon, Germen. Ba, telefonoarekin e, arazotxoak... Eta orain uste dut baiet, Germen, e, telefonoaren bestaldean zaitugu? Bai, nik entzuten zaitu, zain entzuk. En entzuten zenuen eta esaten ari zinen hor e, zinela, baina guk hemen bagaizki konfiguratua telefono eta aparatu guztiak eta ezin entzun. Beno, esaten nuen, e, ahiaz ba, bezala, bi astetik behin egongo zarela gurekin hemen mundu otxak saioan Amnistia Internacionalaren e, ba, kolaboratza, kolaboratzaie bezala, gaurkoan e, bi leku desberinetara bi gai desberrin jorratu behar dituzu, ez dakit Tunisiatik edo burunditik hasi, hasi behar zaren. Bai, burunditik behar bada, entzulek eranen dute, binan jadanik haipatu dutala hori, bainan beritxahak baditugu, burundi beraz Afrika erdi erdian eta gero Tunisia haipatuko dut. Binan lotura da justizia, justizia independente bat lortzea bi errialde horietan. Mhm. <gibarra> Beraz e, burundin gertakari latzak esaten e, zenun egon direla azken egunetan bai. kontatuko diguzu pixka bat?. Bai. Uh, lehenik beraz, uh, lotura egiteko joan dena, ekainean haipatu nuena, Ernest Manirunba, uh, itzutela bere etxen eta dosierak ebatxita olako, korruptioaren kontra arisen lanean, eta hausia uh, behartzen beraz, uh, ekainaren amabostean hasi, alaeran anuen, benen hasi orduko gelditu. Galditu da, euh, hausia, erran ez inkeztaz hako nube hartzela. Anta, euh, FBI delako, ez dobat uetako policiak... Eh, Polizia famatuak eh, lagunu zituen eh, ango poliziak eta egin azuten bere lan abinen. Uste dugu denek ara na, nahi dutela eortzi eh, delako eh, delako hauzi hori Ernest Manihubaren eh, hilzearen hauzi uh, hori. Mm -hmm. Era tristea da. Beraz, hohen gehi gero ero zer gertatu da irailaren emezortzian eh, duela, somaite gundeaz. Igan deazen E, Tanganyika haintzira bastera, toki eder bat, goxo-goxoa, li zen ondartza, handa, ezagutzen dut, ele. ara txeko raize goxoa, beraz toki miresgarria, eta oztatu batean, xelezami, daitu oztatu batean, harri-harria da, benola da, Franchese, xe les amis, Eta familie osoak, ba, gizu bilbon, eta nola bilzen dire, e, dut hostean, hostatuetan, e, nola siren, goxoki, eta bat batean gizon batzu, asko siren, omen, uh, lekukotasunen arabera, asko gizon, urbildu dira, eta tiroka hasi, bat batean, nola, de lako kalashnikov uh, armekin. Hogo in minutuz, il dituzte, Berrogoi pertsuna, eta zauritu gehiago, berrogoi pertsuna horietan, emasteak, haurrak, denetarik baziren, eta kaxik neok ok, ez du haipatu ere eh, komunikabideetan. Et, à, bah, le souhait, à la, le et euh swekala il et il a courri d'out de bakarig le bande de cassette Jean-Philippe Rémy un African Ali Davidi Beriketane et à Isatidou Articoulwat du sang pour rien de toi alors Odoli Chourcia débal d'étane Centauriaeté néoquesdou ok, esdou euh, euh, il queta ici Gary au lit alors Ikkus moldan edo Ernet maniunbaren hiltzea edo hau edo beste asko beste asko hamarkadaka izen dituzte orainola gizonak bon, azken haste hauetan edo politikaera kausa edo ez edo ez, zenta ostattu hortan ezzen politika bateere ara sartzen. Beraz, hairen ikus moldean, justizia da, eh, eskaz, impunitateak ditu, eh, era hitze, hilketa, eta gizakiaren kontrako krimenak, francesk krim kontra lumanite deituak, eta gizakiaren kontrako krimenak, huriek denak, impunitatean oinarituak dira. Et horretaz eta horretaz gain, edat, isiltasunean ere bai, aipatzen zenuen gelditzen e, dira. Bai. Ari Ariade eh? iPad dituzte tout c'est inan, une nouveauté grand nombre de ceci qui sent il a il a aimé sortir en scène Amécan iPad dit tout c'est là euh estaduva tuita co de la il quittait mais jeune africaine là bon Nick dit tout Et militanteak eta beraz aipatu dautate eta ala beraz le monde ortane cauchitou doute Et dauli eta gero bon amnistie va gero, tout guedo badou documento bat seski gerostic atout atellatoa egun hauetan, da beraz impunitatearen kontra zen eh, eta behar dute eh, gauzatu orai eh, bake akordioetan eh, deliberatu zutena eh, este, et je connais Ongibo e commission de vérité de réconciliation c'est néta a mai jour tesguerra sibila o kandute et et metenitu recommandations watsou orene a la gausatseko le nik behar direla, biziki ongi hautatu delako um, lantalle hortan uh, hortako arduradunak, behar direla, independenteak, uh, gizon eta emaste um, kopuru berea, barkatu, uh, burundiko giza eskubiren elkarteetari kere behar direla, da olako kontsegiru batzu, gero. Euh, Bigarren gauza, biktimak behar direla, entzun euh, behinan ere gerizatuz, enta batzutan irishkoan dira oraino, eta ere ere parazioa, euh, sofritu duten, euh, dutenaren ere parazeko behar dutela ere euh, zerbait, ala edo idu medico edo et euh, edo diloi et no no la ser victime que diden mm -hmm. et ta guedo aski ni quer etelage qui euh, de la co Euh, Lantalde hori, egia eta uh, bakea uh, Morusko. Lantalde hori, behar direla alere, hobendunak, hausitegi batean uh, yujatu. Azki hola barkamendu galdegitea eta, eta kitio. Hein. Eta hori ere, hori ere uh, bakea kordioetan... Uh, Euh, nazio batuek, izuten hori dena, eta tribunal spesial detu dute, beraz, behar dera ez da, horaino, eh, hausitegi berezibat, ez, euh, ez burundetik euh, kampuan, behinan, euh, zertako berezian zeneta diujak, ditazke parte burundiarak eta parte euh, Beste nomaitik, beste herri aldetarik etorriak, internazionalak, ara. Mm -hmm. Hori, era horiek denak alde egiten ditugu, e, biztan da. Eta Burundi alde batera utzita, orain e, Tunisera joko dugu uste dut, eta bertan, ba, berri zertxo baita pozgarriagoa ekarri barri diguzu, edo bintzat, e, kulturarekin harreman dagoen berri bat, ez Bai, ara. Horrengatik nahi nuen gero buka eran, naik batu alaile uh, piskabat uh, esperantzaden erri alde bat. Eta amnestik uh, segitzen duena uh, ere urbiletik. Eta, um, bon, badakizue denek uh, ira, um, tunisiako irautzaden uh, istoliwa. Arsidela Mohamed Bouazizi den uh, hitzarekin, bere burua erre zuelarik. Eta um, amnestik dio prezeski... Um, Untiko euh, gazte horrek euh, bere gisa eskubide guziak, ez estuak, zire lakotz doela bere burua erreola. Eta euh, gai hori, eta Mohamed Boazizi ere, horrengate gait patzen dut, eta um, tunisian manifestaldiak, polisia, hilak, euh, euh, militante gazte eta adinekoak denak agertzen dira, eta ikusizugu, Gaitzeko dokumentario ba, filmada, eh? o, korki. Eh, dokumentario eder bat, ateratzen da orai, frantzian bederen, ez dakit eh, zuen egoaldean ah, egoaldean ere ateratzen ez, bina eh, endaian ikusten aluzue, eh, frantzian eta amnistia internazionalek susten gatzen du, horren gatik ere haipatzen du, izena du Euh, plus jamais peur beldouriques giego hein chez coulan elle a film aoli plus jamais peur eta orguinuen euh, miaritsen il a il a lenoita bostean ustuzois doaspaldi euh, royal cinegelan beras euh, film aoli plus jamais peur eta eguilea horzen olida euh, mila koulegoulet sat euh, morat euh, benchirdo izena, Eta, bon, onkituazen ikustea Amnesti Internationaleko kideakor, eta euh, minzatu gira filmaren ondotik ere, euh, euh, nik errandiduz euh, gauzabatzua, amnestik zer euh, reiten duen, horai zer egin behar den uh, gizajku biden uh, gerizatzeko tunisian, eta horai, bisiki interagriazen eta filma edera. Zienta, baditu zu, um, ara, jendetze, animale bat zu, manifestaldia hundiak eta gero, ere, e, beste e, pertsonalki gero, direnak edo, delako blog, edo, e, egin dituzten gazte bat zu, neska gazteak ere, edo e, militante ezagunak, guretzate ezagunak, jadian az jaui, emazte bat, abokadoa, gaitzeko kurai aukando beti, eh, Ben ali renden bolan, eta ezakit son bat euh, goutuna igorri ditugun euh, beraren zat, eta beste bat zuen zat, horiek denak filman dira, eta amnestik eta euh, beste rakune batek ere Lig de Troa de Lom, fancian dena, susten gatzent dute Filma hori hori biziki ereratzen dentak kultura giza eskubide eta erranzake eh, um, nula egiten den ere eh, antzia dut orai diggniteen du intasuna, gizakkiaren duintasuna agerida hor eta zerkuraia ukan duten tunisiarek. Ba beraz filme gomendio horrekin gelditzen gera, eta segmen emendikan bi astetara berriz izango zaitu hemen mundu hotxaken gurekin ezan eta an zake zen usaaiian galde egiten zu zer egitena duten en zuek eh, dokumentuak ditut eda burundiz, eda, eta burundiz uh, eeta eta Tuisiiaz Amnsti Internaionalek uh, ekin kaleratu dokumentuak galde egiten hal dituzte aski duzu uh, zuk nire e mail zuzen bidea emaitea ne? edo ere izen pedurak eman uh, uh, bi webgunetan Amnsti puntu efe da franziakoa eta amnesti.es espainian Aduz, eta norbait e, zurekin arremanetan jarri nahi badu, ba, antxeta.sozial arroba gemail.com erai datz dezala eta nik pasako diot zure email ere bai. Adas. Ba, mi esker segmen eta Biola, e, emendikan e, bi arte. Ba, mi esker zuri eta zuei. Aduz, gero, gero arte aio. Esta canción está dedicada a todos aquellos que nunca le han dedicado nada. A los codiciosos, a los sabados, a los tiranos, a los ladrones, a los corruptos, a los degenerados de todo el mundo. No, no, no. Hortxe izan dugu beraz eh, Germain Blesio, Amnistia Internacionaleko KIDEA eta esan bezala, ba, berarekin harremanetan eh, jarri nahi izan ez gero antxeta.social.gmail.comera idatzi eta nik pasako dizuet Ba bere kontaktua dena den esan bezala ere bai, ba hemen bi astetara berriz izango dugu gurekin amnistia internazionalaren kolaborazioa. Mundu hotxak entzuten narizarete, antxeta irratiaren bidez, baita arrosa arrosasarearen bidez, eta hemen jarraitzen dugu, zeren horrendikan gaiak ditugu, zuzenean e, ba grezi aldera joko dugu, zeren bertan gaur greba orokorra egon deituta. Hantxeta, oiartzun eta zintzilik irratiek, aurkesturik... ...aiako harrikada. Ostegunero sortzietatik aurrera, hantxeta eta oiartzun irratian, eta ostiraletan bederatzietatik aurrera, zintzilik irratian. Ayako harrika da. Ostiralero, antxeta irratian, 8:00tik 9:00etara bidasoa atak GASPIAAK! Urriaren zazpian, antxete irratean estrenio mundiala... Metal Garazian! Yeah! Musika! Berriak! Euskara Feils! Akatsugarin! Hori guztia eta gehiago Ostira Leero Gaueko Bederatzietan... laurogetabederatzipuntozazpi.fn Astelenetik asteazkenera Arrachaldeko 8etatik arte eta asteartetik ostegunera Arrachaldeko ordubietatik 3ak arte Herriotsak Herri mugimenduaren irratsaio Ausu mediak ekoiztutako emankizuna. ziako korespondzialia kutxe ari digu, zuzenaren e, arazoak ditugu, baina e, saioaren hasieran aipatzen ni zuen, ba Latino Amerikako 10 komunitarioen sareak pulsarra agentzia martxan duela jada denbora bat. Eta e, bertatik hainbat bat e, audio ba, entzuteko aukera dago beraz Latinoamerikara joko dugu errengo minutuetan eta pare bat gai e, bertatik jorratuko ditugu. Eta lendabizi Bolibiara goa, zentzungo zenuten, azken egunetan ba, indigenak hainbat protesta burutzen ari ituztela, eta hoien artean ba, bat e, burutzen ari dutela iriburura, lapazera, eta orain jarraian, ba, Audio Batzuk entzungo ditugu da bizikoa Adolfo Chávez que itxe egiten du, bera herri eh, indigenen herri eh, indigenen konfederazioko lendakaria da eta jarraian bere hitzak. Hemos manifestar es que ya la determinación de la columna de la marcha hemos decidido entre todos dialogar en la sede de gobierno. Ahora cuántos ¿Qué día se estima llegar? Eso no no hay una fecha exacta, por lo que eh, hay que ver con el tiempo que puede ser lluvioso. eso La columna de la marcha tiene que refugiarse obligatoriamente porque el, el clima ya a partir de acá de, de Inicua, Palo Blanco, 52, a Pecho hacia adelante, empieza a cambiar. Beraz, eh, xan beharra dago, ba, hauek eh, errepide baten edo errepide baten eraiketaren kontra eh, borrokatzen ari direla eta ona hemen, ba, bertan marxista delako baten hitzak. Bueno, nosotros como pueblos indígenas hemos visto que el camino sí nos afecta porque pasaría por un monte que es virgen, ¿no? Todo ese, ese monte que es patrimonio Este, nacional no y cultural del pueblo mojeño, eso lo estamos defendiendo justamente porque nosotros no queremos que nuestra población, nuestra cultura, nuestros costumbres desaparezcan. Hortxe beraz, e, ba, marxista horren hitzak e, eta berak emandako arrazoiak, ba, errepide horren aurkakoak orain e, Latinoamerikan gelditzen gera, baina Kolombiara goaz, eta bertan e, ba, lurraldeen e, nazioarteko, e, no, no bartekatu, e, lurraldeen kongresu nazionala ospatu da, Eta jarraian, ba bertan eh, hartutako hainbat soinu eh, soñu ditugu, Iván Cepedaren hitzak bera polo democrático alternatiboko senadoreada. No es de buen recibo en este Congreso las declaraciones recientes del Gobierno y eh, de los grandes medios como El Espectador y El Tiempo intentando ya estigmatizar la ola de movilización social que se vive en Colombia diciendo por una parte que todo esto no es más que el reflejo de la infiltración de la guerrilla en el movimiento social diciendo que estas movilizaciones que comienzan a darse en Colombia son producto, oígase bien de nuevo, del nuevo ambiente de garantías y libertades que está dando el gobierno de la unidad nacional no hay tal cosa, la movilización social en Colombia se está dando porque se están destruyendo los derechos sociales porque el proyecto de la minería amenaza con socavar a cientos de comunidades en Colombia, porque el proyecto de la agroindustria se está construyendo sobre las tierras despojadas de los campesinos, de los indígenas, de los afrodescendientes, que ahora bajo la forma de un tímido proyecto de restitución de tierras, se quiere legalizar para los grandes conglomerados, para los grandes eh, las grandes empresas agroindustriales. Eta ona hemen ere bai, ana lei de CQUeren Itza, que vera iparraldeko kaukako indigenen ordezkaria La importancia asistir a este congreso es toda la problemática que se viene dando en los territorios indígenas y no solamente en territorios indígenas, sino también en los territorios de campesinos afrodescendientes frente a la situación de la restitución de tierras pero también el conflicto que vive en nuestros territorios eh, lo de las multinacionales el tema de minería de agua entonces eso nos trae a, a trabajar con otros pueblos, con otras organizaciones, frente al tema de tierra, territorio y soberanía, que es la parte fundamental, indio sin territorio, comunidad sin territorio, no es nada. Entonces, por eso estamos aquí en este Congreso y vamos a participar, vamos a trabajar con otras organizaciones sociales eh, en el mandato del Congreso de los Pueblos. El Río Chac. herri mugimenduaren irratzaioa. Ausu mediak ekoiztutako eman gizuna. izan ditu beraz e, Pulsar, Pulsar Agenziaren bidezko ba, e, berriak edo Latin, Latinoamerikako amark e, e, irrati komunitarioen sareak e, duen agenzia eta esan bezala ba, astero izango dugu aukera hainbat soinu, hainbat berri izateko hemen munduotxak saioan e, Pulsar Agenziaren bidez beraz Eta 10 minutu gelditzen zaizkigunean ba gara berriz ze Greziara jotzen esaten dizuen e, ba greba zegoela gaur eta horren berri eman behar dugu suertea badugu telefonoarekin e, ba Juanek, e, bertako korrespondala eta etxeontako langile oia. Ni zaitut Sorte, txarra gaur telefonarekin ezin dugu kontaktatu e, ba, Juanekin, grezian dagoen korrespontsalarekin, bertan gaur e, greba orokorra zegoen eta horren e, kronika inbar zigun gaurko saioan tamales esan bezala telefonarekin arazoak eta izingo dugu baberarekin hitze egin gaurkoan, naizista, Zaiatuko naizen deitzen berri zere, e, aurrengo minutuetan, baina demora gutxi gelitzen zaigu eta ipatzen nal hori bai, bain bat korrespontxal izango ditugula, urte honetan mundu hotxaken, esan bezala greziatik eta telefonoak bai badigu, bai juan izango dugu bertako berri ematen, bai grezian, bai goera bereziki e, latza, baina baita ere interesgarria, dagoela e, ba, mugimendu sozialak oso indartxu daudela eta bertatik seguro ere ba, joanekain bat e, kontu azalduko dizkigula. Bestetik ere e, ba, Bartzelonatik e, Andoni izango dugu eta Bruselatik eta munduari edo Europari beintzat begira itziar eta Oier e, korrespontsalak izango ditugu gaurkoan esan bezala tamalez, ba joan ezin dugu kontaktatu, telefonarkin arazoak baiitugu, e, musika batekin utziko zaitute minut utso batzuk eta ea berri ere saiatzen naizen eta suerte pixka batekin batzat minutu batzuz hitz e, egiten dugun juanekin. Ba, ezin izan dugu gaurkoan tamales eh, joanekin kontaktatu, esaten izuen Grecia aldera jongo inela, beste baterako utzi beharko dugu eta saioa honekin amaitzen zaigu. Bogoratu, ba, hemen izango arelantxeta irratian, azte azkenetan sortzietatik bederatziak arte eta ostegunero ordubietatek hiruak arte, eta baitare antxetamedia.info basaio osoa, eta baitare e, bertan egin elkarrizketak elkarrizketa kentzun ahalko dituzu Ai, Eta besterik gabe, hau izan da dena gure partez, esan bezala horrengo astean, berriz ere zuekin hemen antxeta irratian Eta, zergatikanez, arrosa, sarean ere bai, mi esker, eta hondo izan, da jo? Antxetamedia.info Antxeta Irratia Belaunaldi olorentzako komunikabideak <gülüyor> Herri hotzak. Herri mugimenduaren irratzaio Ausu Mediak ekoiztutako emankizuna